Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Segala puji hanya kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa ala Atas terselenggarakannya acara daurah di negeri kita Dan termasuk pula di tempat kita berada semua bisa berlangsung dari apa yang direncanakan Semata-mata adalah takdir dan pertolongan Allah Jalla Rabbuna Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Apa yang kita maksudkan Ditakdirkan dan disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala untuk terwujudnya semua bukan berdasarkan dari kemampuan dan kekuatan diri kita Melainkan hanya daya dan kekuatan dari Allah Jalla wa'ala Acara safari da'wah masyaih yaman Yang merupakan rangkaian daurah nasional as Syariah Yang ke-12 Alhamdulillah di Pulau Bali mendapatkan giliran Hari ini Hari Senin Tanggal 3 Rajab 1437 Hijriah Yang bertepatan dengan 11 April 2016 Dan insya Allah pula akan berlangsung sampai esok Yaumul Thulatah dengan masyayikh Ahli sunnah wal jamaah Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Maka melalui Sambutan Yang diamanahkan Ingin saya sampaikan Untuk mewakili kepada Acara ini Yang pertama adalah Terima kasih kepada Seluruh pihak Yang terkait Termasuk jajaran pemerintahan di pulau ini Yang telah memberikan kemudahan untuk keberlangsungannya acara daurah nasional Acara daurah ahli sunnah wal jamaah di tempat ini Yang semoga Allah Jalla wa'ala berikan balasan yang besar atas apa yang mereka upayakan dan apa yang telah mereka berikan kemudahan kepada kaum Muslimin. Yang kedua tak lupa pula terima kasih jazakumullah jazahumullah khairan ketiara kepada pengurus Takmir Masjid Raya Ukhohah yang ditempati untuk berlangsungnya acara ini. Alhamdulillah. Dakwah ahli sunnah wal jamaah terbantukan dengan upaya yang dilakukan oleh pengurus masjid ini sehingga acara daurah demi daurah ahli sunnah wal jamaah bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Maka tak lupa sekali lagi untuk kami ucapkan jazakumullah khairan kathirah. Upaya dan perjuangan Dan juga dukungan Atas terlaksananya acara ini Bukanlah suatu hal yang Dianggap mudah Melainkan semoga Allah Jalla wa'ala Memberikan balasan yang setimpal Atas yang mereka lakukan Demikian pula Khunnafiddin Yang berdatangan dari berbagai tempat alhamdulillah Sampai di tempat ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan pula kembali pula ke keluarga ke tempat masing-masing dengan sebaik-baiknya apa yang diniatkan karena Allah Jalla wa hadirnya di majelis ilmu, bertemunya dengan ahlul ilmi, dengan para ulama. Semoga Allah Jalla wa tidak menyia-nyiakan dari amalan kita bersama. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan singkat di sore hari ini. Semoga acara berlangsung dari awal sampai akhir dengan sebaik-baiknya dan semoga kita bisa mengambil faedah, mengambil manfaat dari pertemuan yang mulia ini. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.